25. Istoria culturii și civilizației de Drâmba Drimba. Volumul 1, pagina 274. Cultura și civilizația persană. Cadrul geografic și istoric. Cuprins între fluviile Tigru și Indus, Marea Caspică, Golful Persic și Oceanul Indian, podișul iranian se întinde pe o suprafață de 3 milioane de kilometri pătrați. Pe acest teritoriu s-au încrucișat încă acum 4.000 de ani numeroase drumuri comerciale care legau Orientul apropiat pe de o parte cu India și China pe de altă parte, cu țările din bazinul răsăritan al Mediteranei. În acest spațiu s-au născut, s-au dezvoltat, s-au înfrutat regate imperii și civilizații diverse. Istoria Persiei a fost strâns legată în antichitate și în perioada de început a evului mediu cu istoria Asiriei și Babilonului, a Egiptului, Greciei și Romei, a Bizanțului și Islamului. Zonă prin excelență de contacte între Orient și Occident, Persia a receptat și a asimilat, a transmis sau a intermediat experiența istorică a multor popoare din jur, creând ea însă și difuzând forme culturale și de civilizație originale. Clima podișului iranian era marcată de contraste mari de temperatură. În linii mari, jumătatea de sud a podișului era favorabilă agriculturii și pomiculturii, peri, meri, caiși, gutui, dar și smochini, migdali, curmalți sau rodii, în timp ce partea nordică, o imensă stepă cu prea puține oaze, avea un teren bun doar pentru pășuni. Pe lângă fauna actuală, în antichitate mai trăiau aici și tigri, urși și o specie de lei mai mici însă și mai puțin periculoși decât speciile de azi. Nota 1. Leoparzi, hiene, lup, șacali, linci, mistreți, gazele, cerbi și capre negre. Apoi în stare de sălbăticie, măgarul, oi și pisici. În fine, numeroase specii de păsări de pradă. Închei okay, nota. Munții care încojoară podișul din aproape toate părțile erau bogați în minereul de fier și plumb, în diorit și alabastru deșertul central în zăcăminte de sulf, iar văile râurilor în pietre semiprețioase, cornalină, turcoază și lapislazul. Nota 2. Masiful de Mavend în vest și munții Hinducuș în nord-est ating înălțimi de peste 5.600 de metri și respectiv 7.600 de metri. Închei nota. Primele așezări romenești sunt atestate arheologic pe podișul iranian chiar din mileniul al 5 lea înaintea erei noastre. Spre sfârșitul mileniului al IV-lea, înaintea erei noastre, s-au înregistrat aici mișcări masive de populații nomade, bine cunoscute în istoria antică a Orientului apropiat. Elamiți, Guti, Casiți, etc., care, coborând din regiunile muntoase, își îndreptau turmele spre bogatele câmpii mesopotamiene. Aceste timpuri indo-europene au dat vaste regiuni în care începeau să migreze numele de Arianam, țara arienilor, ceea ce înseamnă anobililor, de unde denumirea țării de Iran sau Iran, denumire care, sub dominațiile succesive, arabă, mongolă și turcă, a fost schimbată în Persia. Arianam se scrie a -R y a n a m Nota 1 Țara celor originari din regiunea Fars, vechea denumire Iran, a fost reintrodusă oficial la 12 martie 1935. Închei nota. Limba iraniană veche, Avestica, face parte din grupul mare de limbi indo-europene. Era împărțită în două mari dialecte, cel vorbit în regiunea Fars, care este vechea limbă persană folosită în inscripțiile epocii Ahemenide, și dialectul Zend, vorbind în media, limbă în care este redactată Avesta. Limba Pahlavi, derivată din vechea persană a epocii ahemenide, a fost limba întrebuințată de parții din epoca dinastiei arsacizilor, precum și în epoca următoare, Sasanidă, până la cucerirea musulmană. Elamul Primul dintre popoarele iraniene, elamiții, și-au făcut apariția pe scena istoriei în jurul anului 3000, înaintea erei noastre. Vreandu-și un regat cu capitala Suza, elamiții au intrat în conflict cu regatul mesopotamian al Acadului, fiind învinși în jurul anului 2600 înaintea noastre și supuși de regele Sargon I. Istoria și civilizația elamului vor continua să se desfășoare în strânsă dependență de Mesopotamia și în orbita ei culturală, atât în ce privește organizarea politică și administrativă, cât și în domeniul limbii al dreptului și al religiei. Regatul Elamului va cădea în secolul al XIV-lea, înaintea erei noastre, sub casiților, dar se va elibera în secolul al XII-lea, secolul de apogeu al Elamului și epoca de aura culturii sale, când Elamul va ocupa Babilonul și va domina toată Valea Tigrului. Nota 2 Pe la începutul mileniului al II-lea, înaintea erei noastre, populația seminților se vor învinge pe hitiții care dominaseră trei secole. Mesopotamia și vor ocupa Babilonul timp de aproape șase secole până în 1171 înaintea erei noastre. Casiții au adoptat limba acadiană vorbită la acea dată în întreg Orientul apropiat. Se închinau unor divinități de îndepărtată origine caucaziană. Se crede că ei au fost cei care au introdus folosirea calului și a carelor de luptă, precum și a unui sistem de scriere în care semnele erau dispuse în șiruri orizontale. Închei okay, nota. Sub raport cultural, arta elamită s-a impus între 1500 și 1000 înaintea erei noastre, în primul rând prin arhitectura sa de o monumentalitate impresionantă. Nota 3 ca acel complex din cioga zembil de palate și 11 temple dominate de un zigurat cu latura bazei de 105 metri. Diametrele zidului elipsoidal de incinte erau de 1200 de metri și respectiv 800 de metri, dublat în interior de un zid rectangular cu laturile de 300 și 400 de metri. Ziguratul cu camere boltite în zid avea 5 etaje, din care s-au păstrat 3. În Mesopotamia se cunosc aproximativ 20 de sigurate, dar nici unul nu și-a păstrat până azi dimensiunile celui din Cio 25 de metri înălțime. Închei nota. În sculptură mai admirată este statuia de bronz a reginei Napir Asu, cea mai importantă statuie de bronz găsită în Orientul Apropiat. Nota 1. Statuia reginei Nafi Asu, circa 1234-1227, înaintea erei noastre, cântărește, capul statuiei și brațul stâng lipsesc, 1750 de kilograme. Închei nota. Celebre sunt apoi bronzurile din Lauristan, cele câteva mii de statuete și figurina căror realizarea artistică a atins apogeul la începutul mileniului I, înaintea erei noastre. Adeseori, aceste statuete reprezintă idoli cu două fețe, sugrumând doi monștri, temă fundamental orientală care se va regăsi în epoca Hemenidă, a eroului împlânzind fiarele. Începuturile civilizației persane Perioada a Hemenidă. Începuturile istoriei și civilizației persane propriu-zise se situează în jurul anului 1000 înaintea erei noastre, când din regiunile Caucazului septentrional și cu aproximație ale Rusiei meridionale, triburile de păstori au început să migreze, unele spre sud-vest, altele spre sud, ajungând până în Valea Indusului. Primele au intrat în conflict cu puternicile regate Asiria și Urartu, din munții Armeniei. Începând din secolul al IX-lea, înaintea erei noastre, analele asiriene menționează triburile de Mezi și de Perși. În secolul al VIII-lea, înaintea erei noastre, triburile Mezilor s-au unit, iar către anul 715, înaintea erei noastre, regele de Ioces a creat statul Med și a fondat capitala Ecbatana, azi Hamadan, fortificând-o cu șapte ziduri concentrice. Nota 1. Dăm numele regilor mezi și perși după transcriția lui Herodot, iar nu în forma lor originală. De în paranteză, Daia Se scrie D-A-I-A-U-K-K-U. Închid paranteza. Fraortes, se scrie P-H-R-A-O-R-T-S. În paranteză, s se scrie K, S, -a, A, T, R, I, T, A. Închid paranteza. Ciaxares. Se scrie K, Y, A, X, A, R, -e S. În paranteza, Uraxiatra. Se scrie U, R, -a -k, A, K, I, A, T, R, A. Închid paranteza. Astiages. Se scrie A, S, T, Y, A, G, -a S. În paranteza, Iștumegu, se scrie Iș, T, U, M, E, G, U Închid paranteza Cyrus. în paranteză Curush se scrie K, U, R, U, Ș Închid paranteza Cambise, în paranteză Cambujia, se scrie K, -a, A, M, B, U, J, I, A Închid paranteza Darius, în paranteză Dariav, se scrie D, A, R, Y, A, V Închid paranteza, închei nota dar, în urma unui război cu asirienii, De s-a fost deportat în Siria. Nota 2 Când aceștia au luat 65.000 de prizonieri mezi, o cifră care ne dă o idee despre numărul și importanța politică și militară a acestui popor al mezilor. Dar cifrele pe care le dau autorii antici cu privire la soldați și prizonieri trebuie luate întotdeauna cu rezerve. Închei nota... Fiul său, Fraordă, s-a consolidat statul Med, supunând triburile mai numeroase ale perșilor, Parsoa. În perioada următoare de invazie a sciților, cele două uniuni tribale înrudite, ale mezilor și perșilor, vor acționa împreună, alungându-i peștiți. Regele Med liberator, liberator, Xares, va crea o armată foarte eficientă după modelul asirian. În 615, înaintea erei noastre, va cuceri capitala Asur și, alindu-se cu babilonienii, va distruge Ninive, grăbind astfel sfârșitul puternicului stat asirian. Succesorul său, Astiagos, 585-550, înaintea erei noastre, dispunând acum de bogății imense, își organizează o curte sumptuoasă, în stilul celei asiriene. Statul mezilor atinsese culma prosperității. Între timp, uniunea celor 10 triburi ale perșilor stabiliți în văile sud-estice ale podișului s-a consolidat. Unele din aceste triburi stabiliseră încă din secolul al 8 lea înaintea erei noastre, legături cu elamiții, furnizându-le contingente de războinici în schimbul dreptului de a se stabili pe teritorii elamite. Triburile perșilor se vor uni apoi în jurul anului 700, înaintea erei noastre, sub conducerea lui Ahemene, Clanul Ahemenid, Hakamaniș, va da mai târziu cu Cirus al II la o dinastie care va pune bazele viitorului Imperiu Persan. Prima perioadă deci a istoriei persoanei este Perioada Ahemenidă după Cirrus I, circa 640-600 înaintea erei noastre și cambise, 6559 înaintea erei noastre, întămeiatorul marelui stat persan, Cirus al II doilea cel mare, 557-530 înaintea erei noastre, îl va învinge pe Astiace și va iniția seria de cuceriri pe care ceilalți, regi ahemenizi, o vor continua într-un ritm extrem de rapid, realizând de numai 30 de ani cel mai mare imperiu cunoscut până atunci, Imperiul Ahemenit, care va dura mai bine de două secole, 550-331 înaintea noastre. al II-lea va unifica triburile mezilor cu cele ale perșilor, va fonda în 550 înaintea noastre dinastia Ahemenidă, va supună orașele grecești de pe litoralul mediteranean, va cuceri regatele Armeniei, Feliciei, Capadociei, Hircaniei, Parției și Bactrianei, ajungând până la Indus de asemenea trei mari imperii, Media, Lidia și Babilonia. Se va arăta însă totdeauna foarte tolerante respectând structurile constituționale și culturale ale popoarelor supuse, restituindu le zeii, eliberându-i pe evrei din captivitatea babiloniană și restaurând orașele feniciene distruse. Va pregăti și o debarcare în Egipt, dar va cădea într-o bătălie contra asciților după ce construise cel mai grandios și mai solid edificiu politic pe care îl cunoscuse până atunci Antichitatea. După domnia fiului său, ca mițea al doilea, urmează epoca lui Darius I, 522-486, înaintea erei noastre, care restabilește ordinea și autoritatea regală. Nota 1 Camise al doilea, un rege realmente dement, care a reprimat cu orară cruzime răscoalele cei în rențările supuse, care a jefuit și pustit Egiptul și care și-a sacrificat 50.000 de de soldați, trimițându i să ocupe Cartagina cu toții pieriți în deșertul Africii. Închei nota. Cuceritorul Darius ajunge din Egipt unde ține să se încoroneze ca faraon până în bogata vale a Indusului. În 513 înaintea erei noastre îi atacă, dar fără succes pesciți, în regiunea Dobrogei de Azi, construind cu ajutorul meșterilor greci și primul pot peste Dunăre. Încorporează Tracia la imperiul său în timp ce regele Macedoniei îl recunoaște ca suveran. Am purtat 19 războaie și cu bunăvoința lui Ahura Mast, am strobit 9 regi și am luat prizonieri, își consemnează victorile orgoliosul cuceritor. După care își îndreaptă privirea spre zona mării Egee, pornește două expediții contra Atenei, dar este învins la maraton, în 490 înaintea erei noastre. Dar își a dat statului persan o structură solidă. A fost despotul tipic sprijinit de aristocrație, de cler și de mari negustori, el însuși devenind cel mai mare latifundiar și proprietar de imense parcuri de vânătoare. Nota 2 Pe care grecii le numeau Paradeisos, de unde cuvântul Paradis. Închei nota. Excelent organizator și-a împărțit imperiul în districte sau satrapii, a introdus o monedă unitară și a sprijinit comerțul, a construit drumuri excelente, a organizat o armată permanentă puternică și a construit orașul de reședință Persepolis, ansamblul arhitectonic cel mai important al Imperiului Persan. Neta 3 în 535 înaintea erei noastre, Cirus al II-lea construise la 75 km nord de Persepolis și la o altitudine de 1830 de metri, gradiosul palat regal de la Pasargade. Închei nota Urmașul său, Xerxes, născut în 486, asasinat în 465, a fost un om violent, crud și incapabil ca organizator. Cu o armată formată din contingentele a 46 de popoare supuse, a pornit expediții contra Egiptului a Babilonului a Greciei, i-a învins pe Spartan la Termobile, a cucerit și a pustit Atena. Dar la salamina puternica flotă persană a fost distrută să, în 480 înaintea noastre, iar garnizoanele lăsate în Dracii au fost nimicite și ele rând pe rând. Declinul a continuat, incapacitatea politică a regilor care au urmat intrigile de curte, corupția și abuzurile funcționarilor, rebeliunile satrapilor, răscoalele populare provocate de birurile grele, au făcut ca forța și autoritatea statului persan să slăbească între atât, încât să nu mai fie în stare să reziste cuceritorului Alexandru Macedon. Dinastia hemenistilor a realizat pentru prima dată unitatea Iranului, a creat un stat foarte bine organizat și administrat, a avut o influență pozitivă asupra dezvoltării economice și culturale a unora din țările înapoiate pe care le-a supus. A manifestat un spirit de toleranță religioasă, iar în domeniul artistic a promovat o intensă activitate de creație. Perioadele seleucidă, le ucidă, arsacidă și sasanidă. Încât a ajuns în 331 înaintea erei noastre pe teritoriul Imperiului Persan, tânărul cuceritor macedonan a ținut să fie considerat urmașului Darius I. S-a oprit patru luni la Persepolis, după care a incendiat grandiosul palat însușindu-și întregul tezaur. S-a dus să viziteze mormântul lui Cyrus cel Mare, a introdus la curta sa ceremonialul și fastul regilor Persiei, a adoptat portul și moda persană, s-a căsătorit cu o fică, se spune a lui Darius al III, după care din îndemnul sau din ordinul său, 10.000 de soldați și 80 de ofițeri ai săi s-au căsătorit cu fete din Iran, iar 30.000 de tineri iranieni au fost instruiți și incorporați în armata sa. Visul lui Alexandru cel Mare era să apropie aceste două lumi, aceste două civilizații, greacă și persană. Și, într-adevăr, orașele fondate de el aici au devenit centre ale culturii elenistice, în timp ce întreaga lume grecească a preluat numeroase elemente culturale iraniene. Dar după moartea lui Alexandru cel Mare, în 323 înaintea erei noastre, generalii săi au domnit în diverse fracțiuni ale imperiului ca niște suverani independenți, luptându-se între ei pentru putere. Seleucos I a stăpânit Babilonul, apoi India și Iranul, fondând dinastia Seleucizilor, ai carei membrii erau pe jumătate persani. Între timp, în secolul al III-lea, înaintea ei noastre, votișiul iranian au devenit tot mai numeroase și mai agresive noile triburi denomați ale parților, care cuceresc treptat regiuni întinse ale fostului Imperiu Persan. După ultimul rege, Antiochus al IV-lea, 175-164, înaintea erei noastre, Mesopotamia este și ea cucerită de parți. Imperiul Medio-Oriental al lui Alexandru Macedon s-a redus la teritoriul Siriei, în timp ce micile regate elenistice vor fi pe rând supuse de romani. Această a doua perioadă a istoriei persane, perioada seleucidă, care a durat 160 de ani, a însemnat deci atât o epocă de elenizare a persanilor, cât și de iranizare a grecilor. Regii se le ucizi, însă, n-au domnit spotic. Au fost toleranți cu cei pe care i-au supus, au menținut satrapiile și șefilor locali, au deschis drumuri comerciale importante spre India și China, au extins agricultura, perfecționând tehnica agricolă și aplicând noi procedee de irigație a terenurilor aride. În schimb, au concentrat în mâinile lor aproape toate resursele țării, introducând un sistem fiscal strivitor care a sărăcit teribil imensa masă a poporului. De aceea, invazia parților 171-138 înaintea erei noastre va apărea ca un fel de reacție națională iraniană locală. A treia perioadă a istoriei persane începe odată cu stăpânirea parților și a dinastiei arsacizilor. Parții, înrudiți cu triburile din stepele caspicii și ale aralului, invadau periodic podișul Iranului încă din timpul lui Girus al II-lea, prin anul 255 înaintea erei noastre, Uniunea tribală condusă de Arsace, viitorul fondator al unei dinastia a Arsacizilor, profită de slăbiciunasele ucizilor, în acest timp atacați de romane în Asia Minoră, ocupând noi teritoriul în sudul Iranului. Mitridate, întâi, 171-138 înaintea erei noastre, cucerește teritorii întinse, afirmându-se și ca un bun organizator și legislator. În scurt timp, parții ajung să stăpânească Babilonia și întregul Iran din Caucas până în Golful Persic, deși de la Eufrat la Indus. Nota 1. Dinastia Arsacizilor a totalizat 28 de regi care au domnit timp de 474 de ani, 250 înaintea erei noastre, 224 era noastră. După care a urmat dinastia Sasanidă, 224-651, dominând 427 de ani. Închei nota. Seria conflictelor armate cu romanii a început în 53, înaintea erei noastre, când ambiciosul triumvir Crasus a pornit o expediție contra parților. dar în deșertul sirian, cei 40.000 de de legionari au fost încercuiți. 20 de au căzut pe câmpul de luptă, iar 10.000 au fost luați prizonieri, între ei și Crasus, care s-a sinucit sau probabil a fost decapitat. Octavian Augustus a căutat ca mai târziu împăratul Adrian o înțelegere cu parții. Traiana a ajuns în 114 era noastră până la Golful Persic, dar a trebuit să abandoneze ținuturile cucerite. Expediția lui Septimius Severus, 197 era noastră, n-a avut un succes durabil. Caracala a profanat mormintele regelor Arsacis, dar și el a fost ucis la Edessa. Ultimul rege Part, Artaban al Cincilea, i-a învins de două ori pe romani. Împăratul Macrinus a fost obligat să cumpere pacea plătind o sumă mare parților. Urmează a patra perioadă a istoriei persane, perioada dinastiei Sasanide, care a domnit 427 de ani, 224-651. Noua dinastie, al cărei strămoș eponim Sasan fusese mare preot al templului, începe cu Ardașir, care îl învinge și lucide pe Artaban al V-lea, ajungând stăpân al întregului regat babilonian și al mediei. sa politică și militară avea aspectul unei răscoale naționale persane contra parților. Ardașia, cărui mare ambiție era să restaureze Imperiul Mondial al Ahemeniților, a creat o armată foarte disciplinată, care în 235 a învins legiunile romane și o administrație centralizată. A încurajat meșteșugurile, a organizat justiția și a pus bazele unei religii de stat autoritare prin adunarea vechilor tradiții religioase, până atunci transmise doar pe cale orală, în cartea ce va deveni Avesta. Fiul său, Shapur I, 241-272, a fost un mare talent militar. A învins trei armate romane, comandate de împărații Gordianus, Filip Arabul și Valerianus, pe ultimul a luat prizonier împreună cu 70.000 de legionari. A fost și un rege luminat, a pus să se traducă multe opere grecești și indiene de filozofie, astronomie și medicină. Cultura Persiei Sasanite a atins nivelul său cel mai înalt sub. Cosru întâi Anu Sirvan, 531-579, se scrie K-H-O-S-R-O-U, spațiu, A-N-U-Ş-I-R-V-A-N. Domnia lui a fost însemnată de războaie victorioase contra Bizanțului, precum și de instaurarea unei ordini interne și de reforme administrative fructuoase. Cosru I și-a organizat o curte strălucită la care a adus artiști erudiți și filozofi neoplatonicieni, în timp ce literații săi traduceau în Pahlavi opere poetice din literatura indiană și adunau legendele naționale într-o epo-operă care peste veacuri va deveni sursa și modelul cărții regelui a marelui poet Ferdusi. La începutul secolului al VII-lea, regii sasanizi au mai făcut câteva cuceriri. Costrua al doilea de pildă a ocupat nordul Siriei, Asia Mică, Palestina, Egiptul și altele. Dar sărăcia maselor, răscoalele interne, intrigile de curte, nepriceperea politică a conducătorilor au slăbit enorm capacitatea de rezistență a Imperiului Sasanit. Nota 1. În decurs de 14 ani s-au succedat pe tronul Persiei numai puțin de 12 regi. Închei nota. Ca urmare, între 604-611, triburile arabe invadând din sud au învins fără prea mare greutate o armată persană. Peste câțiva ani, în 651, arabii au bătrâns mai hotărât și mai masiv pe teritoriul Iranului, care va deveni o provincie a noului Imperiu Arabo-Islamic. Califii arabi, regii turcmeni, hanii mongoli s-au succedat în alternanță cu câteva dinastii locale efemere până în 1502. Nota 2. După perioada califilor omeiați, 642-750 și abasiți, 750-850, civilizația persană a cunoscut o epocă de renaștere sub dinastiile naționale Samanidă, 850-932 și Buidă, 932-999. Ultima a fost înlocuită de dinastiile instaurate de diferiți invadatori asiatici, dinastia gaznevidă până în 1040, apoi selgiucidă și între 1220-1502 cea mongolă. Închei nota. Începând din acest an, odată cu dinastia persană Safavidă, urmată de cea cagiară, 1787-1925, Persia a intrat în contacte multiple și tot mai intense cu Europa epocii moderne. Organizarea militară și administrativă Principalii stâlpi ai prestigiului și forței Imperiului Persan au fost armata și administrația. Tocmai acestea sunt și domeniile alături de celălalt religiei în care persanii și-au adus contribuția lor originală în istoria civilizației și culturii. Regii mezelor au folosit experiența și organizarea militară a asidienilor, creând detașamente speciale de lăncieri, de arcași și de călăreți. Cirus I avea o armată națională, ci o armată de mercenari recrutată din rândurile popoarelor supusă, armata ale cărei detașamente erau conduse de ofițeri din țările respectivilor soldați. Recii persanii avea o gardă personală formată din 4.000 de pedestrași și călăreți, toți din rândurile nobilimii. Singurul corp de armată permanent îl formau 10.000 de călăreți de elită, care purtau numele de nemuritori, în sensul că numărul lor trebuia să rămână fix, același. Forța armatei persane consta în cavalerie. Călăreții recrutați din rândurile nobilimii erau înarmați cu o sabie dreaptă, bultugan, stecure și un fel de laso.